Невірних до гарему не пускано, тому вірменки, що як ніхто зналися на жіночих прикрасах, грекині з рідкісними тканинами застрівів, венеціанки з оксамитом і мережевами, вимушені були перебиратися мусульманками, але обман брутально викривано і щоразу розповзалися чутки. Знову упіймано відьму, яка несла щось для султанці. Так, ніби у величезному бабуса, де жила сама хорем, не було ні валіде, ні одалісок, ні безлічі старих уста хатун, хаснедару ста, служебок і багатих рабинь. Скаржитися? Кому? Шукати винних? Де? Все це нагадувало дитячі кошмари. Руки, що виростають ні звідки, пожадливо тягнуться до твого горла, ти кричиш, прокидаєшся і ніде нікого, або не знати, чий крик різь сон Настусю. і знов прокидається і тільки ніч, мертвеся його місяця, і тиша, як на тім світі. Ще нагадувало все це моторошні малювання мусульманських художників, яким Коран забороняв зображувати людей і будь-які живі істоти стріли, що летять з луки, яких ніхто не натягує, ніким не керовані, не спрямовані, тарани, що розбивають мури, мечі які сичуть не знати, чиїми руками тримані. Ще недавно Роксолана вважала, що нічого тяжкого за рабство немає і не може бути. Тепер переконалася, що обмови, наклепи і підозри ще страшніші за неволю. Мала подолати ще й це, не ждучи нічієї помочі, не шукаючи винних. Султан не був ні її захистом, ні надією цим безнадійнім борюканні, бо сам більше і глибше застрявав у трясовині війни, яку розпочав уже перший рік свого вступу на престоли, тепер, мабуть, ніколи вже не міг закінчити. Вважав, що вдалося йому загнати в трясовину нерозумного угорського короля і не помічав, що сам застряг у глибокому болоті і не мав в ньому дна, попав на глибину. Знов пішов на Угорщину, яку роздирали чвари між Яношем Запояї, наставленим Сулейманом, і братом Карла V Фердинандом Австрійським. Народжу не хотів ні Семегородського воєводи-запроданця, ні Капспурка. Як за часів Дєрдє Дожжі знов і своїх глибин висунув святого, пророка і царя Йована, «Не наду!» І той пішов проти Яноша Запо'яї, лякав магнатів, які охрестили його чорним чоловіком, проходив по угорській рівнині, мов народна кара всім зрадникам і запроданцям. Ібрагім натякав султанові, що ладу тій неспокійній землі міг би навести, хіба що він, змінявши печать великого візира, на угорську корону, або ж принаймні їхній друг Луїджі Гріті, посланий туди намісником самого володаря Віку. Однак Сулейман заявив, що сам піде на Дунай, щоб покарати Фердінанда і втихомирити Угрів. Цілими днями Гасана Га приносив Роксолані лихі вісті про кликотню Устамбула довкола її імені, а ночами кликав її султан. Її зелені очі мали світитися силою, волею, радістю життя. Не бажала чути слів ні про владу, ні про золото, прибутки, скарбниці. Усе це наводило на неї таку нудьгу, що хотілося плакати. Коли султан заводив мову про походи проти невірних, вона затуляла йому в уста і вередливо кривилася. Нічого немає ворожішого і ненавистнішого для жінки, ніж війна. Могла б долучити до війни ще великого візира і валіде. Але завбачливо мовчала, сподіваючись, що всемогутній час усуне Ібрагіма і султанську матір. Та чи ж усуне він будь коли цю прокляту війну? Не приховувала від султана своїх почуттів, а він збував те неувагою, вважаючи все примхами мало не і мовби дратуючи хорем, робив їй наперекір. Великому євнухові Ібрагіму нагадав, що має передовсім слухатися валіде, повертаючи таким чином султанській матері владу над гаремом, яку вона була втратила після яничарського заколоту. Ібрагіма перед новим походом возведено в звання головнокомандуючого – Сираскера, на знак чого Сулейман дав йому свій фірман. Цим велимо, що віднині й до віку ти мій великий візир і Сираскер, якого моя величність вела в цю честь для всіх моїх земель. Мої візири – беглербеги, кази аскери, муфтії, кадії, сиїди, шейхи, двірські достойники і опора царства,